هم الرجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي هم الرجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي وعنا تقوانا بعزم الأبات ما بعزم الأبات آه من تسامى وخلى المناما جرى العمر يمضي وراء من سراما بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا فيهد الله فلا مذل له ومن يدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo što nas je poživio, zatim nas ponovno okupio na ovom bareć mjestu, da nastavimo govoriti o njegovim veličanstvenim lijepim imenima. Već u nas, draga braćo, ćemo spomenuti tri nova Allahova subhanahu wa ta'ala imena. Najme znači imena El-Gafir, El-Gafur i El-Gaffar. Tri Allahova veličanstvena lijepa imena. Imena koja imaju savršena značenje. Vrhunac je potjen. A posebno značenje kada trebamo mi imati nekog udjela u tim imenima. U, mogao bi se kazati, u jednoj riječi, znači u, znači, u našem jeziku jeste onaj koji mnogo prašta, mada postoji razlika između imena elogafir, elogafur i elogafar, postoji razlika između tih imena, kao ćemo navesti na u toku predavanja. Korijen ovih riječi je gafr, što znači Pokrivač ili zaklon. Pokrivač ili zaklon. Zato se u arapskom jeziku kaže Gafara Allahu dhu nubehu. Pogledajte sad ovog prijeveda. Prekrio Allah njegove grije. Ili sakrio Allah njegove grije. Ne misli se Allah uprosti njegove grije. Nego Allah prekrio njegove grije. Subhava i vidjet kako je veličanstveno značenje, odnosno tajne e, koje se kriju u ovim veličanstvenim velikim Allahum i tabareke v.a. Ta imenima. I nam biti Sula. jasno koliko Allah subhanahu wa ta'ala neizmjerno, milostiv dobar prema nama. <kuh> Vidite, korijen pokriti nešto, prekriti nešto, sakriti se iza nečega. Allah subhanahu wa ta'ala ovim imenima koja imaju veličanstvena značenja, prekriva, iskriva i sakriva grijeh robova. Ono što činimo, što radimo. Zamisle kada bi Allah subhanahu wa ta' raz otkrio sve ono što mi u našim prsima. Sve što naše misli pomisle. Sve što zamislimo. Ovaj Habib možda nikad ne bi pored mene sjedio. Razumijete? Kao što su Selefi kazali da su grijezi poput mirisa, nikad mi se nijedan čovjek ne približio. Znači, koliki bi smrad osjećao i odbojnost koja se širi od njega. E sad zamestite koliko Allah Tebara i Kavetala milosti prema stvorenjima da prikriva i sakriva te ružne osobine. Loša mišljenja, ružna mišljenja koja mi imamo, koja prikrivamo drugi, a pomistimo o nekom ružno. Znači. Koliko se puta susretno dva vrata, As-salamu alaikum, vivi kaks, što oposlijes mu s Allah-u-stav. ne bi mu se nasmio ljice, pobjegali. Čak bi možda izvukali sablje jedni protiv drugim. Ali Allah subhanahu wa ta'ala, pogledajte, znači koliko je milostiv, koliko je dobar prena svojim stvorenjima, prikriva i sakriva to. Sakriva od drugih. A s druge strane, Allah subhanahu wa ta'ala je olakšao robovima drugu stvar. Da traže s jednom riječju Te ubu i stikvar od alaha Znači, dobar je, neizbjerno prema svojim robovima, prikriva, sakriva njihove, loše osobine, grijehe koje čine, a s druge strane svoje savršenosti i neizbjene dobrote i milosti prastvorenjima omogućio im je da samo podignu ruke jedan put i da kažu Allahu dragi, stagfirullah, kajem ti se, i on subhanahu wa ta'ala je tubu alihim. I on u istom trenutku opraša takvinu. Znači, ta imena, ta veličanstvena imena, kada ih ispoznaš, kada sad znaš koliko onda te sreća obuzme, koliko se ulije, znači, jekim tvom srcu i ljubav pran gospodaru Tebare Keletana koji taka, koji je taka znači, takvim veličanstvenim, velikim imenima se opisao da voli da oprašta, da voli da prikriva, da sakriva, da ne iznosi, a te kako će se rob obradovati na sudnjem danu kada bude proživljen pred gospodarom svjetova pa mu Allah subhanahu wa ta'ala ukaže značenje ovih imena koje ću mi ako boda da spomenuti u nekoliko hadisa. Zato čovjek se zapita šta bi nama značilo i kakvi bi bili kada, kada bi Allah subhanahu wa ta'ala razotkrio svakog od nas ono što mislimo. Kako bi tek onda se mi ponašali, našim porodicama, prijateljima, roditeljima, komšijama, svana. Svi mi znamo dobro sebe, zašto? Zato što Allah Želešanuhu zna i znaš ti. Ti znaš šta misliš, ja ne znam šta ti misliš, niti ima neko da može kazati ja znam šta ti misliš. Ni meleci ne znaju. Meleci tek zapišu dijelo kada čovjek učini to dijelo. Dok su misli, to ostaje između tebe i gospodara. Allah Želešanuhu zna i ti. E sad zamislim, znači meleci kada zapišu, onda ti je obavezna tauba i stigfar nebit Allahu te barek eta na ove misli koji kruže koje nalete svemerno na vrijeme uh, sjediš razmišljaš promišljaš o ovom o onom pomisliš znači čovjek je takva duša je takva da pomisli o mnogim ljudima znači na oružan način a kada ga Allah to razotkrije subhana koliko bi nam teško to palo Niko to ne dovoli al pogledajte on je el gafir el gafur el gaffar koji prikriva i sakriva takve stvari, ne otkriva, ne, ne, znači ne iznosi, ne iznosi na vidjelo. <kuh> Spominjanje ovi alahvi te bareke je talo uzvišeni imena u Kur'anu. Prvo ime, elogafur, se spominje na 91. mjestu u Kur'anu, znači najviše se spominje od navedenih imena. Drugo, elogafar, se spominje na pet mjesta u Kur'anu, a treće El se spominje na jednom mjestu, na jednom mjestu u Kur'anu. Mi ćemo u nekoliko nekoliko ajeta koji ukazuju na ta imena. Allahu džellešanu kaže u, u suri Šura u petom ayetu: "Inna Allaha huvel Ghafur, Inna Allaha huvel Ghafurur Rahim." Значи znači, prvo ime gafur. Allah džellešanu hođe opisuje pa kaže: "Zaista je Allah tebarek ve teala taj koji mnogo prašta." i koji je neizmjerno milostiv. Prema kome? Prema robotna. Oprašta i voli da oprosti s druge strane i neizmjerno, neizmjerno milostiv i sami ostan prema, prema svojim robojima. I ovo ime smo i poješavali. Na drugom mjestu Allah Subhanahu wa ta kaže Wahuwa lukafuru lvedud Zaista je on taj koji mnogo prašta i koji je pun ljubavi. Lvedud, Allah Subhanahu wa ta'ala je pun ljubavi prema kome? Koga Allah Subhanahu wa ta'ala voli? Allah ješao voli vjernike. Nije ko sluša, važno ne voli nevjernike. Ne voli lice mjere. Oni koji rade loše, znači stvari sa tebare, koje zado, uh, za koje mala tebare, za za koje nije zadovoljan. Allah takve postupke ne voli niti podčinioca tih postupaka. Allah subhanahu taala voli mu'mine. Voli dobročinite, muhsine. Voli znači pravi istinske vjernike koji žive i rade za njegovu vjeru. Žive ispravode ono što je on subhanahu wa taala naredio. I tome pozivaju, druge podučavaju. Allah te bareke o takve voli. I Allah on Želešanu voli mnoge druge osobine koje su osnovne karakteristike i osobine kola vjernika. Sve ono sa čim on te bareke o ta'la zadovoljan, Allah subhanu wa ta'la to voli. S druge strane, sve oni koji se suprostljuju tome i nisu na toj stazi, Allah subhanu wa ta'la takve takve ne voli. Zatim Allah on Želešanu kaže u suri Zumer u 53. ajetu Innahu huwa lobafurur rahim Zaista je on, Allah subhanahu wa ta'ala, gafur koji mnogo prašta i koji je samilostan. I na mnogim drugim mjestima, kako smo kazali, od 91 mjestu Allah subhanahu wa ta'ala spominje, spominje ovo veličanstveno ime. Zatim Allah Jelšanu kaže, Allah huve la azizu lo gaffar. Zaista je on, tebarek eva ta'ala, moćni, silni, a gafar koji mnogo prašta koje mnogo prašta, neizmjerno prašta. To njegovo prašanje se ne može pobrojati, ne može se izbrojati. Nema znači broja tome koliko Allah Subhanu Atala oprašta i prašta. Sad zamisle koliko stvorenja ima od onih prvi, od prvi do posljednji, svi oni griješi, znači nema roba da ne griješi, svi griješi. Koliko Allah Subhanu Atala oprašta? Generacije su prošle, generacije su iza nas, koliko je ispred nas Allah Subhanu Atala uzna. I svima on njima te bare kvetala oprašta. Znači tome nema kraja, tome nema granica. Njegove osobine su savršene i neograničene. Ne možemo ih pojmiti, niti ih možemo, niti ih možemo zamisliti. Zatim Allahu Alešanu kaže Rabbus semawati vel ardi ve ma bejneuma el Azizul Gaffar. Gospodar nebesa i zemlje i onoga što je u njima ili između njih. I on opisuje se da je on moćni el Aziz moćni, silni, snažni i zatim opisuje se da on mnogo, mnogo prašta. Onaj koji je gospodar nebesa i zemlje. Pogledajte, znači ono kako smo kazali, kako treba razmišljati za završecima ovih određenih ajeta. Allah Đelšanu ukazuje na silu, na moć. Ko može podići, ko može stvoriti nebesa i zemlju ono što je između njih, ko može upravi tim. Allah Đelšanu, znači mora biti moćan, mora biti sila, mora biti snažan, jak, zato je došlo ime Ali Aziz. Da je on takav zaista snažni, jaki i moćni, ali nakon toga kaže Gafar koji mnogo prašta, on onim stavnicima, znači i nebesa i zemlje, koje tu, ko griješi, koje nije pokorane lahote bareke, ili je krenuo stazom upute, pravim Putin-đapas, znači musliman čovjek, mumin, desi se da pogriješi. I mora pogriješiti, ne može biti bezgriješan. Mora biti, mora biti takav. Jer kada Bela Đošanu kažnjavo ne, stavnike nebesa i stavnike zemlje, nikoga ne bi u životu sve bi kaznio i svoje pravednosti zbog toga što su stvorenja zaslužila da budu kažena. Allah Subhanahu wa ta'ala je svoje dobrote zato što je l'harim, blag prema stvarenjima, zato što je pun ljubavi prema njima, zatim što mnogo prašta, što je Rahman, Rahim, ostavlja ih u životu i daje šansa, svako dnevno nam pruža šansa. Da li ćemo se popraviti, da li ćemo mu se vratiti, da li ćemo zatražiti oprosta i pokajanja, prema Allahu subhanu wa ta'ala da, da nam se smiljuje, da nam oprosti, da nas uvede u džennet. Allah HaDšan nam daje mogućnosti. I Allah HaDšan voli da mu se vratimo. Nijukom slučaju Allah HaDšan ne požuruje, niti želi da te kazni. Nije te stvorio da te kazni. Allah HaDšan kada je stvorio, znači ci, stvaranja i obožavanje Allaha HaDšanu, a obožavanje Allaha HaDšanu vodi gdje? Vodi u džennet. Zato su ti koji odaberu taj put. Da li će put, znači taj koji vodi do ženeta, ili put koji vodi do vatvije. Ali dok je uvije, dok je u životu, dok je na ovom svijetu, ima šansu. Sad dok duša ne dođe, znači do vrha, ne dođe, znači donok onog stiska, kada počne, jel, svaka ona osoba koja osjeti smrt u tom, to je najteži trenutak. Na tog trenutka čovjek, dok je svjestan, dok je pri sebi, može trašiti iz tih tvar, može trašiti teugu, može se kajati, može oprostati Allah subhanahu wa ta ta'ala trašiti. I Allah subhanahu wa ta ta'ala od tog trenutka će oprostiti. Nakon toga, nema više teube. U trenutcima kada Melek dođe da do uzima dušu, da je čupa iz tijela, tada se više teube ne prima. Koliko god pokušao čovjek da pomisli, pa ja ću išla kad dođu u ti trenutci, kada ostarim, kada poraznem, u tom trenutku ja ću to, izgovori, to on se zavarava i sam sebe laže, zato što je mnogo prije nas ljudi prošlo i danas i prolazi. Danas smo mi svjedoci, doživjeli smo takve, koji nasamrti nisu mogli te riječi izgovoriti, nisu mogli se pohajati, nisu mogli se vratiti jer čovjek je vezan za ono u čemu je provao svoj život. Ako se bio vezan za muziku, to će biti tvoje zadnje riječi koje izgovaraš. Ako se bio vezan za dunjaluk, tičeš u tim trenutcima da oporučuješ sinu, ovoliko, čerke, onoliko ili ostalo. Znači, bit ćeš vezan za takve stvari. Ako se bio vezan za Allahas Muhanovata, čitav život, I u tim trenucima će Allah šan da učesti pravog vjernika. Sad Allah, Allah šan će takvi da učesti, da im da jekin mogućnost da izgovore Allah subhanahu wa ta'ala nepravdu ne čini robovima. Allah šan voli vjernike. Pa znamen ste sad čitav život čovjek je bio u s allahot e barak Zadovoljan sa Allahom kao gospodarom, poslanikom, Muhammedom kao poslanikom, vjerovnom Islamom kao... Izvršavao te dužnosti. Koliko će onda Allah Subhanahu tada svoje neizmijene milosti da olakša takvom čovjeku da to kaže? Kada je samo jedno milost pustio, a onih 99 ostavio za kiamet, pa zamisle koliki udija u toj milosti imaju pravi istinski vijenici. Da im se Allah da im olakša i zaista Allah Subhanahu tada takvima olakšava. S tim da čovjek nikada ne smije biti siguran da će biti o takvi. Nego mora strahovati, mora se plašiti, da ne bude od onih koji će biti iskušanj u tim trenucima. Jer i takvih ima, znači kada dođu ta iskušenja, tjeskoba, teškoća u tim trenucima, onda čovjek se zapita ako je bio hafif nog imana, nije bio čvrst, zašto ja gospodarujem trenutcima? I u tim trenutcima dok je u šeku, dok je u tom razmišljanju, melek izvuče i šupa dušu. Zato se čovjek treba pastiti, jer tu je hadis poslanika sa Allahom i Selem, da će čovjek raditi dijela postao nikad dženeta, dok ne dođe lahkat do dženeta lakat, znači da čitav život čovjek radi to. I dođe samo jedan lakat, zatim preteknega knjiga stavonika vatri, Džehennema, i uradi dijelo stavonika Džehennema i na to tome bude usvrčen i bude bačen vatru. I obrnut to. Čovjek radi čita život dijela stavonika Džehennema. Zato mi nesvjedočimo onima koji su još živi na kufru da će biti vječno vatri, ne znaš na čemu će čovjek preseliti. Ali nesvjedočiš ni za muslimana da je u dženetu dok ne preseliti na ono na čemu će preseliti. Tek u tom trenutku ti imaš kada inšala očekujem, onda ću molate, bar koja teava sam smilovati oprostiti i uvesti u dženetu. Razumijete? Zašto? Znači? Oto što su opasne stvari. Nisi prisutan na samrti samr u tim smrtnim trenuticima kako je čovjek okončao. Razumijete? Ali se nadamo, zbog onih prijašnjih dijeva, čovjek se nada da je preselio na Hajru, da je upisan, znači kod Allaha trvara i je odobri. Zatim Allaho ime, Al-Gafir se spominje samo na jednom mjestu u Kur'anu I to u suri Al-Araf 155 Ajetu Allah Jelashanu kaže Gafiri zembe wa qabili tawb Zaista je on Allah subhanahu wa ta'ala Koji je gafir zembe Koji oprašta gdje Oprašta I ne samo to Wa qabili I on je taj koji prima teubu. Pokajanje pokajnika. Znači, Allah oprašta i prima tvoju teubu. Zatim, da se nebi bi zavarali, da čovjek pomisli da je dobar, da Allah te barek, Allah je samo taj koji oprašta, da pruža, uspušta svoju milost na svakog čovjeka, Allah ješanu ukazuje i na drugu stranu. Na drugu stranu, pa kaže Zaista je on taj koji žestoko kaže javar da to osim imam živi između ovih imena znači milosti i kazni strahuje da neće končati na ovaj način na koji niko ne prižrkivao da bude usmrčen i strahuje od toga s druge strane živi u nadi u Allahovom rahmetu milosti da će Allah tebare kotala prema njemu smilovati da će biti milostiv i da će ga uvesti u dženet njega njegovu i njegovu porodicu i sve oni koji su koji su na pravom na pravom putu Značenje ovih imena, kada se odnose na Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, šta su učenjaci za ime Al-Gafir, Gafur, Gafar, kada se odnose na Allaha Tabaraka Wa Ta'ala. Prije svega, Subhani Rahimahullah je kazao u značenju ovih imena, da je Allah Subhanahu Wa Ta'ala onaj koji prekriva grijehe svojih robova. Znači, Gafir, Gafur, Gafar ima značenje da je Allah subhanahu wa ta'la taj koji prekriva, skriva grijehe svojih robova. I mi smo na početku ukazali neke stvari. Čovjek u toku noći radi grijeh, niko ne zna. On zna, zna Allah i Osvane prijatelji se ponovo počne rukovati, osabaha, podne, kindi, akšama, opet omrkne. Za noći počne činiti grijeh, niko ne zna, zna samo on i Allah. Pogledajte koliko Allah zaštano, znači milosti prema tom čovjeku, prema nama svima, da prikriva i sakriva ta ružna djela. Zatim u toku dana, koliko čovjek učini grijeha, ne vide, ga drugi, niti prijatelj, niti rodbjera, niti komištje, roditelj, niti roditelji ni familija, ni poruca, učini taj grijeh, ali Allah te barem prikrije i sakrije taj grijeh, ne otkriva. I to su u većini slučajeva definicije učenjaka po pitanju ovih velikih imena. Zatim Ezzadžaj Rahimahullah kaže ova imena kada se odnose na Allaha Subhanahu Wa Ta'ala i njegovo pravo imaju značenje da je on taj koji prekriva, skriva grijehe svojih robova prekrivajući ih svojim zastorom. Allah je to prikriva i sakrije. Vidjeti što zastor kako je opisan hadisu poslanika sa Allahu Aleyhi Veselame kada bude čovjek proživen na Ahiretu i doveden pred Allaha subhanahu wa ta'ala pa poslanik sa Allahu alaihi wa sallam opisuje taj zastor kako će, kako će izgledati. Al-Hatabi rahimahullah kaže za ova imena da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji prekrijeva grijehe svojih robova plaštom svoga oprosta i blagosti. Pa nastavlja. As-sitru, ova riječ, prekrivač koja je došla u hadijesu poslanika sa'ala seleme ima značenje da Allah taj postupak svoga roba neće razotkriti ostalim stvorenjima. Neće razotkriti osim ako ti sam ne, iz onog drugog hadisa ne osvaneš pa kada ja, si novo sam uradio to i to. I tako neće ga još oprostiti. Ili u toku dana si ga uradio, niko te nije vidio pa se počneš hvaliti kako si ga uradio, sam sebi je se razotkrio. Allah subhanatala svoje neizmjene milosti i blagosti prema robojima prikriva i te grijeh. Neće da ih razotkriva, a ti sam ako to učiniš, to je, to je do tebe. Zatim, Hulaymi Rahimehullah je kazao, El-Gafir je onaj, sad on pojedinačno pojašnjava imena, El-Gafir je onaj koji prikriva počinioca grijeha, ne, ne razotkriva ga i ne izlasi njegov postupak na vidjelo. To je za ime el Ovo je prikriva, ono jedno što se spominje, znači jedan put u Kur'anu. Zatim, drugo ime, el je onaj koji mnogo prikriva, mnogo znači prikriva, on sakriva postupke, tako da da ne razotkriva onoga koji griješi niti na Dunjaluku, niti na Ahiretu. Znači, niti na Dunjaluku, niti na Ahiretu. A mi znamo da tog dana, kada ljudi budu proživljeni, da će neki biti pred masama razotkrivani za svoje grijeje koje su očili. Da će biti osramočeni pred masama. Tako je došlo hadisa poslanika sallahu alihi wasallamu. Ali Allah Čelešanu, kaj ne razotkriva ga, al Gaffar, niti na Dunjalku, niti na Ahiretu. Zatim treći Elugafur je onaj koji svojih robova skriva postupke vjernika. Od robova svojih skriva postupke vjernika. Znači u svih stvorenja Allah žan posebno skriva i prikriva postupke vjernika, a povećava svoje oprost prema njima. Prema kome? Prema vjernicima. To je on pokušao znači, pojasniti sva tri imena. Elugafur, Lafar i na for. Zati hadis poslanika sallallahu alayhi wa sellem, koji ukazuje na veličinu ovih imena. Od Safana ibn Mahreza radijallahu anhu da prenosi da je bio jedne prilike kod Ibn Omara radijalanhu anhu, pa je naišao jedan čovjek, pa ga Ibn Omer radijalanhu anhu pitao: "De nam kaži nešto što si čuva od poslanika sallallahu alayhi wa o tajnim razgovorima na Sudnjem danu?" tajni razgovori koji će se voditi između Allah Jelašanu i na sudnjem danu. Pa kaže, čuo sam ga da govorim, Allah Subhanahu Atala će na sudnjem danu približiti vjernika, primat će ga sebi, zatim će ga, kažete, prekriti pokrivačem posebnim, od pogleda drugih stvorenja, nikoga neće znači, vidjeti osim, osim Allah Tebareke, tebareke Vatara. Zatim će ga onda upoznati sa svim njegovim grijesima koje čini do Njam. Allah. Kaza čemu? Etarifu zenbe keza. Da li znaš za ovaj grijeh koji su činio? Poput etarifu zenbe keza. Da li znaš za ovaj grijeh koji se činio? Što tako čemu spominjati kad je svedok onog trenutka kada čovjek pomisli da je helak. Da je propao, da je propao, više nema nikakve nade, izgubio je nadu i najmanju. Zamislite ta milost koja je Allah-u Tebare Kvetana. On će izgubiti nadu u tom trenutku. Zato što će vidjeti koliko veliki broj posljedige grijeha koje je činio na Dunjaluku prema allah bareke Tebare Zatim ćemo Allah-u Đelešanu ukazati nakon toga. Ja sam te, kaže, grijehe sakrio od ljudi na Dunjaluku. Od ljudi na Dunjaluku. A kaže, danas ti, kaže, ja se oprašta. Pa ćemo Allah-u Subhanahu Atala dati knjigu dobrih dijela. Znači, da daći mu knjigu dobrih dijela, knjiga do, loših dijela sa oproštena. te te sreće tog, tog insana u tom trenutku, kada pomisli da je izgubljen, da je ostalanika vatre, da nema nade, Allah subhanahu wa ta'ala sve te njegove, lo, sve njegova loša djela, grijehe koje je činio Allah subhanahu wa ta'ala oprosti. A pogledajte, ovdje je dokaz da je sakrio i zaštitio ga na dunjaluku da ljudi saznamete za te grije koje je činio a isto tako je na Ahiretu je sakrio od drugih koji su tu prisutni da vide ono što je on činio, pa razgovara znači na jedan poseban tajnovit način sa njim, samo s njim da niko drugi niti čuje niti vidi šta se dešava, šta se dešava tu. To će biti velika sreća. Međutim šta je Elad Želešanu na nastavku hadisa stoji a što se tiče nevjernika i lice mjera njima će Elad Želešanu tog trenutka kazati. Odnosno posvjedočit će svi oni koji su tu prisutni Dijala Čealašanu kaže u Kur'anskom ajtu وَيَقُورُوا لَشْهَادُ هَا أُولَا إِلَّذِينَ كَذَبُوا ala rabbihim I svjedoci koji će biti prisutni tu svi će kazati ovo je skupina znači nevjernika i licemjera koji su iznosili lažina اللaha te kvetala njihova gospodara i ne samo to kaže Čealašanu اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْوَالِمِينَ i neka Allah ovo prokljestva na svim zulunčarima znač izgubiće svakoj na jevo će im biti kazano tim tim trenutcima kada će svedoci koji su prisutni tu koji će svedočiti kazati ono što su oni znači krili i prikrivali vi znate koliko uh, Kur'an ukazuje na osobine munafika koliko opasnost da su na govorim stepenima od koga od nevjernika ali međutim, on se kriju, on se priveđu nas, nalaze se našim safovima, s jedne strane pokazuje i iskazuje ljubav prema vjernicima, dok u svojim srcima i svojim dušama e, gaje mržnju prema njima, kada sretnu one koje vole od nevjernika i lice imena, mi mislim s vama, kada su s vjernicima, mislim s vama. Jedno lice jednima pokazuje drugo lice drugima, to su najgora stvorenja. Najgora stvorenja, zato će izgubiti nadu i imat će i oni nevjernici na ahiretu i nikakve nade neće imati za spasno. Zatim, od Abdullaha ibn Amr ibn Asa, radijelah namo prenosi, da je Ebu Bekr, da je Ebu Bekr, poslanik sallallahu alihi vseleme, kazao nakon što ga je upitao, o Allahov poslanić, podući me jednoj dovi koju ću ja izgovarati u namazu, koja će biti poslana za mene, A pa gledajte što je poslanik sallallahu alajhi wasallam poručio Ebu Bekr. Ebu Bekr ima titulu as Iskreni. Po većini islamskih učenjaka smatra se da je prvi koji je primio islam. Ima razilaženje postoji, neki tvrde da je Ali radijalahu prvi koji je primio islam. <tuh> Zbog rivajata koji ukazuju na to. Međutim učenjaci su kazali da prvi od ljudi ki je Ebu Bekr, prvi od djece Ali radijalahu radijalahu Međutim, kakvu dobu oporučuje poslanik s.a.v. Ebu Bekr? Kaže Kul Allahuma inni zalemtu <clears> nefsi zulmen gethira Reci Gospodaru moj, zaista sam ja ogrješio se prema sebi velikom nepravdom Ebu Bekr koji je najiskrili, najbolji, najdobrani Zatim kaže Vala yakfiruzunuba illa ant. Podučava ga da niko ne postoji ni ti može oprostiti grijehe osim Allaha tebare rekvetara. Niko ne može gospodara oprostiti grijehe, ogrihe osim tebe. Što znači, nema šutičko dolhoje i kažu dolhoje molim te. Završ što kod Allaha tebare rekvetara. odješ kod kao što rade kršćan ko svoj je sveštenikaj slično, traži od njih da im oprosti. Nema posrednjštva u Islamu. U Islamu Allah je ulakšao i kazali smo na početku jedna riječ Allahu dragi kajem ti se pražim, oprosti Allah je oprašta. To je velika milost Allah s.w.t. Znači da ne imamo nekoga koga ćemo mi moliti, ko će nam sređivati, nego direktno s Allah s.w.t. obraćamo sa jednom riječu i Allah oprašta oprašta takvima, ali poslanik sam sada podučava da onaj koji pogriješi i koji bud, nanese sebi nepravdu sama prema sebi se ogriješi ili prema drugima ili trećima, da je onaj koji oprašta te grijehe Allah te bareke ve ta'ala. Da uvijek postoji nada, samo kaže Bože moj oprosti Allah subhanahu tala ta'ala, oprašta. Zatim kaže فَكْفِرْ لِي مَقْفِرَتَ مِنْ I ti mi Bože gospodaru oprosti svojim neizvjernim oprostom koji posjediš. Takvi mi oprostom oprosti ono što sam ja počinio. Varhamni inneke entel gafuru rahim. Ismiluj mi se, zaista si ti taj koji mnogo prašta i koji je bilosti. Allah Đelešanu poduča u Bekra, radi Allahom. Koji je jedan od destorica obradovani dženetom. Koji je prvi u umetu poslanika sa Allahu alijek i vasaleme da je izglobil ovu dovu u namazu. Ali mi znamo da sova ova dovu uči kada u namazu. Da je prenašena kada se uči prije nama na zadnjem tešahudu. Znači ovu dovu učimo prije nama na, na zadnjem tešahudu. Allah je za što vam podučava Ebu Bekra. Ebu Bekri džanetlija, osoba koja vodila zemljoma poslanika koja je posljedočio džanetlija. Da u izgovara ovu dovu, da je on sebi nepravdu učinio. Pa šta smo mi, dragi bači? Koliko mi nepravde činimo prema sebi, prema drugima i trećima. Znači trebamo da uzemo ovu dovu kao uputu, smjernicu od poslanika sallahu alijih i veselama da je učimo, da je izgovaramo, da potvrđimo, da priznajemo da smo mi ti koji griješimo. Da smo mi ti koji imamo mnogo grijeha koje činimo. Nepravdje prema nama i drugima, pa Bože dragi, ti si taj koji je ilgo fur, pa nam oprosti. Da tražiš da laha te barek je Nemoj da pomisliš da te neko zanese da kada dobar si mašala, vidimo te da, da se na namazu, vidimo te da postiš da pričaš dobro. Nemoj da to zanesi. Sallahu, a, poslanik sallalaselem ukazuje Ebu Bekru najodabranijem insanu umetu poslanika nakon poslanika sallalahu alaihi ve da izgovara ovu veliku dovu, da prizna da čini nasilje nepravdu i da traži nakon toga oprosta od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim Ebu Vreire prenosi jedan hadis isto tako jako interesantan a koji ukazuje na Allahu Tebare Kevetala makfirati oprost od poslanika sallahu alijih i veseleme kako kaže hadis bježi Buharija i Muslim i ove prije hadise koje su navodili su znači verodostojnim zbirkam Buharija i Muslima doista neki rob počini grije kaže poslanika sallahu alijih i veseleme pa kaže Bože oprosti mi grije jer samo ti grije opraštaš znači na početku, priznaješ da si ti taj koji je počinio grijeh, a nakon toga priznaješ da je Allah želešan taj koji može oprosti niko drugi. Pogledajte, zatim kaže, tada njegov gospodar kaže, ovo je jedan od veličanstvenih hadisa poslanika sallahu alihi veseleme koji kazije na magfiret Allahum subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže njegov gospodar kaže, moj rob zna da ima gospodara koji oprašta grijehe, i koji kažnjava zbog grijeha. Zašto si ti zamolio? Zašto moliš Allah Žeš? Zato što te istraha, ako preseliš, Allah Žeš vam nije oprostio taj grijeh, da ćeš odgovara da ćeš biti kažen. Znači, znaš da oprašta i znaš da Allah Žeš Pa Bože, dragi, prije nešto presle, oprosti mi, smiluj mi se i ukraži svoj rahmet prav meni. Zatim kaže, a ja sam svom robu već oprostio. Allah Želešanu već nakon te prve dove kada rob kaže gospodaru moj, zaista sam pogriješio, a ti opraštaš grijeh, pa mi oprosti, Allah Želešanu kaže ja sam već svom robu oprostio. Zatim kaže prođe period. Ponovo, nakon toga, on opet počinje grijeh, ista osoba, isti insan. Pa kaže, Bože, oprosti mi grijeh, jer samo ti grijehe praštaš. Pa gospodar te Tebare Kevatana nakon toga kaže, moj rob znan, da ima gospodara koji oprašta grijehe i koji kaže ama zbog grijeha. Pa sam ja svom robu oprosti. Allahu akbar. Što znači priznati grijeh? Ne da se uopalni ga. Kad okay, ja ne griješim, ja, šta sam ja uradio, šta sam ja uradio. Ne šta sam ja uradio, ne šta sam ja uradio. Vježiš od toga. Treći, kaže nakon toga, ponovo rob počini grijeh. Nakon toga kaže, Bože, oprosti mi grijeh, jer samo ti grijehe praštaš i ti zbog grijeha kažnjavaš. Pa kaže gospodar nakon toga, kaže poslani sebe moj rob zna da ima gospodara koji grijehe prašta i koji zbog griha kažnjava. A ja sam već svom robu oprostio. I nakon toga, to je treći put, kada je tri puta samo oprostio, u hadisu stoji, kaže Allah ša, šanu ovdje, neka nakon toga činiš što on hoće. Ovdje imamo komentar imamo i ostali učenjaka znači, za ovu riječ i neka on radi nakon toga šta hoće. Prvo ovaj hadist, draga braćo, ne ukazuje da čovjek radi grije, da čini grije. Znači, činu nedogled i znaju da imaš gospodara koji prašta. Znači, ne ukazuje na to nego na, ukazuje na Allaha tebareke vetala e, neizmjenu milosti i oprost i da on tebareke vetala voli pokajnika voli onoga koji se kaje i želi tako on da oprosti to je prije svega s druge strane znači ovaj hadis ne ukazuje na teubu onoga koji sam sebe laži učini grije pa jezikom iskaže teubu da tako učnaci e, tumači ovaj hadis pa jezikom iskaže tebu bože oprosti ma srcem mu još uvijek u žudi da učini ponovni igrije, da ponoviti taj igrije, znači istimrar u tome, da je ustrajan u griješenju. Srce želi nešati jezikom Boža, prosto po, nakon toga ponovno. Znači to je ka lažna teoba, tako definišu lažna teoba i to je poigravanje i smijavanje sa gospodarom te Tebare Kevetala. Znači poigravanje i smijavanje sa gospodarom te Tebare Kevetala. Znači na ovakav način nijekom slučaju se ne može raditi svat niti razumijete. Kako treba ga shvatiti? Nači, olje treba da se svati. Imamo za uh, komentara učinjaka kakva je ta vaš hartovi Čovjek kada počini grije. Nači, on u tom trenutku ti ješ padne taj grije. Teško mu je da znači, što je učinio grije. Zašto Zato što zna da ima gospodara koji kaže ja vas bogrijem. Pa se prepadne Allaha subhana ve taala, poboisa. Zatim kaže, Bože moj, oprosti mi grijeh, jer ti grije praštaš a isto tako kaže na zbog greh, pa mu oprosti. I on donese čvrstu odluku da se neće vrati na taj greh, da ga neće ponovo učiniti. Znači on u ovom trenutku je iskren i okreće se prema Allahu subhanahu wa ta'ala, donosi odluku da se nikada više neće vrati na taj greh i Bože oprosti, Allah oprosti. Međutim, nakon toga prođe period še ta ga ponovo prevari i učini nakon toga ponovo greh. Allah Želešanu zamoli na isti način, iskrno, željeći da se nikada više ne vrati na taj učinjiv grij. Ka je se Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i Allah Žalšana oprosti takvom. I treći put, i kažu zatim, znači odje fe lijefal maša, sve dok bude tako učinio. Znači, donosio čvrstu odluku da se nije će vratiti, međutim še bitan ga prevarije. I vrati se na taj grij, Allah Žalšana će oprostiti. Imao tako kaže. Pa kaže, čovjek može učiniti stotinu grija može učiniti, kaže, hiljadu grijeha. I kaže, više od toga, i za svaki taj grijeh pojedinačno se pokaje, znači uvijek da ga učini. Allah Ješan će vam oprostiti. I Allah oprostiti. I kaže, koliko god nakon toga da radi i da se kaje, i da traži da lata, bar rekao je ta Allah i stikfar, znači oprost, Allah Ješan tako, kaže, oprašati. Znači, oprostit će mu, kaže, imam nebovi, ako se bude poslije svakog grijeha kajao. Znači, te obu, sada znači, se zna Zatim odiješ, Allah te bar rekao, tada zamoliš, crs odluku doneseš da se ne iš na taj grije, Allah šan će te oprostiti. Ili kaže, to je ispravan, pa ubah kaže, ima neobi, ili posle svih tih hiljadu grijeha koji su učinio staneš i skontaš neko ti kaže, brate dragi, vrati se, Allah oprašla i staneš kaže, Bože moj, prosti mi, I Allah kaže tako, se oprosti, jednom te ubom. I svoje neizmjerne milosti. Kaže, kaže i ova oba i ova vrsta je ispravna. I ovo i, i, Ibn Hađer navodi u Fetlu, u komentaru ovoga, govori mama neve je. Znači da čovjek, šta je ovdje sada pojenta da se svati da se razumije? Ljudi koji su već zašli u godine, na našim prostorima, ne dozvoljavaju da ga neko može preteći u dobročinjstvu i dobro zbog čega? Kao nisi ti ono od kad sam ja od malih nogu. I sad ti je men došao pametovati, ja sam bolj o tebi. Međutim, pogledajte ovdje, ovaj hadis ukazuje, da? Znači, Allah Dželašanu će oprostiti kada se god čovjek pokaje. I ne samo to, više od toga, ajte koje ćemo citirati. Zatim, imamo od imama Neuja govor, da čovjek jednom te ogom može da mu Allah Dželašanu oprosti sve koje je grije činio. A zamislite čovjeka koji već zađe u godine, I ne donosi tu teubu, ne donosi stikva, nego misli znači, da je na toj stazi jedan je dovoljno reći, više nikad posle toga. Al, al, znači svaki dan živi, proživljava svaki dan i u tom danu on griješi. I nema čovjeka da ne griješi. I ne dozvoljava da neko može biti pročišten i očišten od strane Allaha subhanahu wa ta'la u jednom trenutku, u jednom djeliću. Ne može, znači, takav doći da Molaš ono, oprosti sve što je činio. I ne samo što je činio, nego da sve ono što je loše radio, pretvori u dobro, u dobra djela. I takav dođe na namaz, zastane pored Tebeah. A ti već, ono, svega, trakli. što je danas činjenica takva. I koliko će, znači, osoba ta više, više da osjeti taj namaz, kao što si ga ti osjećao na početku. Znači, ako si sad bolji, je alhamdla tvoj imam raste, raste, raste. Ako si, znači, negdje stojiš, ne osjećaš li da raste, da opada, negdje je stagnacija nekakva. Ne, možeš, ne može biti, znači, da stoji na mjestu, mora li opadati ili rasti. Ako radiš loše, on opada, ako radiš dobro, on raste. Razumijete? I taj čovjek koji tek osjeti ulazi, znači to? Kao svaki pojedinac od nas koji je osjetio te početke. Slast, slast imana. Međutim, danas s vremena vrijeme, kako je šitao, ima ovo mišin, ima ovo mišin, ima ovo mišin, ima ovo mišin, i na kraju nas nema, nema nas puno, znači na onoj stazi na kojem smo nekada dalje bili. Znači, nakon ovoga pojašnjenja, možemo da shvatimo riječe Allaha Đerašana gdje kaže Šarcovi. Zaista sam ja taj koji mnogo prašta onome koji povjeruje, povjeruje, odnosno prije toga te obučini, zatim povjeruje, nakon toga dobra djela počinje činiti, fume, teda, zatim nakon toga ustraje na pravom putu. Tako on će vađa još ono oprostiti. Razumijte Kur'anski aj, znači onaj koji se pokaje, učinio loše, nakon toga povjeruje još, Znači, čvrši postane u tome. Nakon svog imana počne radi dobro djelo. Ne smije znači, ti, znači, e, ja sam u rade Bože oprospe samo se vraćao, da ni učinio tog kako treba, nisu raditi dobro djelo, ti se ponovo vrati na isto, na isto loše djelo. Ne moraš raditi dobro djelo. Te oba iman nakon toga dobra djela. Takvi mala opraštaj i ne samo to, da ustreješ na pravom putu. na ustreješ na pravom putu. To Allah Želašanu traži od svakog od nas da li postoji razlika između navedenih imena? Znači neki učinjaci su pokušali da ukažu na razliku između navedenih imena. Pa prva skupina kaže da Allah ime, El Gafur, ima značenje da Allah taj koji prašta velike grijehe. Znači ovo ime, Allaha tebalik v.t. El Gafur, ima značenje da Allah ovo prašta velike grijehe. A drugo ime, El Gafar, ima značenje koji prašta mnogobrojne grijehe. Јено jačih značenje, al-Ghafur u jeziku jačih značenje od imena el vafur. A neki kažu el vafir, da ima značenje koji prašta jedan grijeh, jedanput. Jedan put znači oprosti, oprosti takav ima tu može imati za značenja Ghafir da oprosti, a to je lagote bare koji tela znači njegovog imena kako su pokušali da naprave razliku znači Elgafir jedanput Eloga far mnogo broja puta doprašta Eloga fur koji prašta velike velike grije. Zati druga skupina koja je pokušala napraviti razliku kažu Eloga gafar i Eloga fur na sistog značenja. Nač onaj koji prašta mnogo griha. Mnogobrojno puta. Međutim samo da je razlika da je Eloga gafar jačih značenja kada se odnosi na lahu oprost od imena El Gafur. I treći kažu, El Gafir onaj koji prikriva grijehe grešnika na Dunjaluku, znači Gafir. A El Gafur onaj koji grešniku prikri, prikriva grijehe na Ahiretu. Dokime El Gafar ima znači značenje i Dunjaluka i Ahireta, da prikriva grije ljudima stvorenjima i do Dunjaruku i na Ahiretu. To su so oni koji napraviti razliku između navedenih, navedenih imena. Koliko da će treći predavajući? 46 minuta. 43. Je dosta? Možeš. Ja se včeras odlučio, nakon savjeta vraće, one, da skratim. Za to pitam, moćemo ostati? Kako stvari za interesan nastavči. Prost. Hajde da Plodovi vjerovanja u navedena alahova te bareka vetala imena. Šta su plodovi? Da znači svaki insan kada čuje ime El-Gafir, El-Ghafur, El-Gaffar i sazna, ispozna što su učitelji kazali kada se odnosi na lađilšan kako se znače, šta čovjek treba da osjeti. Kako treba da se to manifestuje u njegovom životu? svako tako ime, mi smo kazali da svakotakvo ime ima svoje plodove, spoznanje tih imena. Pa prvi plod spoznaje toga jeste da je gospodar svjetova se nazvao El Gafur, El Gafar koji mnogo prašta, što obuhvata i male i velike grijehe. I ne samo to, nego Allah subhanahu wa ta'ala ovim velikim imenima kojima se opisao je taj koji oprašta i širk. Znači i širk prije smrti Ako čovjek se pokaje i zatraži oprašta do Laha Dželašanu i to će biti djelo oprošteno. Laha oprašta ljudima koji kažu da je Allah jedan od trojice. Allah oprašta ljudima koji ga opisuju svojstva majkavosti. Da je on fakir, siromašan, a da smo nahnovni, da smo mi bogati. Allah Želešanu oprašta onima koji ga opisuju da su njegove ruke stisnute. Allah Želešanu oprašta ljudima, kada se pokaju naravno srednakom Teube, koji ga psuju i koji ga vrijeđaju svakodnijem, koji ga je dijete, kazujući da je uzeo sebi dijete, koji opisuju ga da ima drugu ženu, koji ga opisuju da su meleci njegove kćeri i slično. Allah Želešanu svima takvim, na ovim velikim, krupnim riječima, i kufra, i širka, i svega drugog, Allah je zašavno svima njima daje mogućnost i pruža mogućnost se pokaju, a on te bareke kevetala opraša sima takvim. To je spozna, draga braća vih i da šta god da čovjek uradi, koliko god veliko dijelo, znači bilo u knjigama zapisano, u Kur'anu kazano, u sunetu uposlanika sam sada pojašeno, od strane učenjaka isto tako, treba da zna da je Allahom makfiret ti oprost veći od toga. Šta god da činiš, šta god da radiš, uvijek da na umu imaš, nakon toga postoji te uba. Nakon toga Allah te bareke vetara, ti pruža šansu da se pokaješ i on će ti oprostiti. Ako mu se istinski vratiš, ako istinski se poniziš i kažeš Bože moj, zaista sam se ogriješio prema sebi i prema tvom pravu i prema pravu stvorenja. Morim te, gospodaru, iz tvoje neizmjerne milost da mi oprostiš i Allah subhanahu wa ta'la tako on će oprostiti. Znači, ne postoji grije, ne postoji dijelo koje čovjek učinje da mola Đelšanu neće oprostiti. Ako se istinski povrati, istinski pokaje. Allah Đelšanu prima, prima tev. Allah Đelšanu ho kaže Koli ja <tipra> ibadija allazina srafu ala anfusihim la tapnatu mir rahmetillah Allah dželšanu, sve vjernike poziva, sva stvorenja poziva, sve nevjernike poziva, sve mnogobožce poziva, sva stvorenja, sve što obuhvata riječ abd, o robovi moji, a svi su Allahovi robovi, htjeli priznati ili ne, Je vjernici i nevjernici, svi su Allahovi robovi, sve su Allahova stvorenja, sve njih Allah s.a. poziva, riječima i kaže Vi koji ste sami prema sebi sogriješili se ne gubite nadu u Allahovu milost. Što god učinili, što god da drugi učini, ne moe da gubiš nadu u Allahovu milost. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Zajsta Allah džalal šan oprašta sve grijehe. Ne poste i grih. Ne ga džalal šan ne može oprosti da neće oprosti ako se čovjek povrati. Allah džalal poziva Sve koji su u očaj, u teškim trenucima. Znam ste kada čovjek radi grije kako to teško pada? Poslaništa sam samo pisavio da je to onaj pritisak u prsima, tegoba u prsima. A znam ste velike grije koji čini kakav život ima tegoba, mučan i težak na dunjavku. Allah Đelešanu svima njima želi olakšati. Svima njima želi da im nadahne nurom i i upute i sliženja poslanika, samo da podignu ruke, da donesu odluku da kažu gospodaru kajemo ti se, vraćamo ti se, primi od nas i oprosti nama. I Allah Želešanu takvima ukazuje da nikada ne smije izgubiti nadu, jer Allah Želešanu će oprostiti svima. Innavu alagafurur rahim. Na kraju potvrđuje da je on gospodar, alagafur koji mnogo prašta i koji je milostiv. Taj gospodar koji mnogo prašta i koji je milostiv, je naš gospodar Allah. Zato ne gledamo ljude, sa nekim pogledom prijezira, smatrajući ni da su na manjim deređama, mi da smo na većim deređama. Allah je vrata tebe ostavio da kjameta. Ostavio znači, vrata tebe dok sunce ne izađe sa zapada. Do tog trenutka su vrata tebe otvorene. Dok ti duša ne dođe u grlo, do tog trenutka ti je teba tebi kao pojedincu kao pojedincu znači otvorena zato iskoristimo naše trenutke života pokajemo se i vratimo se Allahu dželešanu istinskom teuvom svim onima koji imamo koji nisu na uputi koji nisu na istini pojasimo din pojasimo Allahu makvirati oprosti. da Allah dželešani milosti šta god da čini što god da radi da on hoće i da želi da oprosti i vidjećemo da ajeti ukazuje da Allah želi da oprosti svima onima koji kažu Inda Allahe, da je on jedan od trojice da je takve poziva na oprosti stikfar i da će takvima oprostiti i onima koji rade i veće ili manje grije a ko je imao veći grijeh od takvi faraon koji je tvrdio više od toga i veći, veći grijeh je radio od toga on je sam sebe prozvao je božanstvo koji treba obožavati Ja Allah je našanog ponovo ukazujući s onaj koji će doći nakon njega, da se i takvi pozivaju i da se takvim dava čini i da se takvima ukazuje na pravi put, možemo srce prihvati din. Koga je poslao? Dva poslanika. I Musa i Haruna. Da ga poduči, da na lijep načinu se obrate, ne bi li njegovo srce prihvatilo din. Osobu koja kaže da je Bog. A što je s našim narodom? sa našom familijom, s našim komšićama, prijateljima i ostalim znači koji nas otkružuju. Da li su na toj deređi na kojoj je bio Faraon? Nisu. Nisu na takoj deređi. I ne znamo, još neko od njih kaže da je Bog. Ja ne znam, baro svoju familiju a i slično znači postoji. Ali opet kako im treba otići pojasni, nekaj Bože, ja sam sad uspostavio dokaze na tom, ti ako ostaneš tako, ti si dalad, ti si išla, gotovo, halas. Nego da uvijek budeš ustrajan, na najljepši način dostojaš kao što je poslanik Aleisa Latuvosela pozivao koga? Svoga, Amidžu, do zadnjih trenutaka. I uvijek govorio Ami. Tepao je znači svome Amidži na najljepši način, pozivajući kada izgovori riječ istine. Da izgovori riječ istine kako bi se mogao zauzimati za njega na sudjem dali. To nam je primjer, najbolji primjer, ne treba nikakav više drugi primjer. I poslanikam je najveći primjer. To ne znači s druge strane propise koji su vezani za ovi ovaj ili za onaj. Kategorija, jedna kategorija. Ovdje je dava najbitnija, znači dava kako se obhodi, kako pozivati, kako drugima doći do njihovih srca, kako im dostavite. ovo. A jedan od najljepših načina jeste ukazivati na Allaho te bare, neizmjerni rahmet i milost. Neizmjerni rahmet i milost, kojim oprašta svima šta god da čini, samo ako izgovore riječi, riječi te ube. Rāti jesālāhu subḥāna vātālāhu. Najžrštiji neprijatelj Islama i njegovih sjedbenika može biti najbolji među nama. Sutra donosi najveću zastavu. Harid ibn Valid koji je bio سبب da muslimani dožive porazna jedan od sebeba znači posle drugi sebeb ali jedan od sebeba muslimani dožive porazna u hudu na kraju preuzima bajrak islama i god ode nikada poraz nije doživio razumite Nikada poraz nije doživio. Znači danas koliko takvih može da prestigne i našu skupinu i druge skupine koji su nas prije nas bili, koji će doći posle nas, da se pojavi takva osoba koja je naša nadahne uputi na napravi put, da ostavi džahilije, da ostavi sve na čemu je, da se vrate laosu vahanevom, svahanova tala. Tako da ne znamo među nama ko je kakav, ko je na kakvoj da ređi, Allah naša srca, nao naše naše izglede, koliko smo lijepe i kako ko izgleda od nas. Zatim Allah Jelašanu kaže Svaki onaj koji uradi loše dijelo ili nepravdu učini prema sebi Znači loše dijelo prema drugima bilo kakav haram, bilo kakve vrste da učini čovjek ili nepravdu da učini prema sebi Zatim zatraži oprost od Allaha Čelešanu kaže, naći će Allaha Čelešanu da je Ghafuran Rahima koji mnogo prašta i koji neizmjerno milosti. Naći će ga. Allah će mu, znači oprostiti jer je Allaha Čelešanu opisan tim velikim savršenim imenima. Šta god da čovjek čini, kakak god haram, mal, veliki, kak god da ga opišeš, najveći, ako zatražiš oprostni stikvar od Allaha te bareke otala, pokajanje učiniš, naćeš Allaha subhanahu wa ta'ala da će ti oprostiti i da će ti se smilovati. Zatim Mala Đešano opisuje na svoju neizmjernu milost. Pa kaže, in narobeke vasiju al magufira. Zaista je tvoj gospodar neizmjerno milostiv. Elvasi, njegovo ime Elvasi, znači jedno od njegove veličanstvene imena koje ćemo spominjati je Elvasi, koji znači neizmjerno milostiv. Jeho alvastije obuhvata sva lahvate bareke vetala imena da su neograničena u svom savršenstvu u svojim osobinama na koje ukazuju na koje ukazuju. Naći to se ne može doko, to se ne može pojmiti, to se ne može zamisliti. Koliko god da pomisliš, Allahova milost je veća od toga. Allahumagfirat je veći veći od toga. Često prihvatite onoga što je poslanik sallahu sa alihi vseleme govorio, ono što je činio, po čemu je radio i na čemu je preselio. Na čemu su preselio halefavu rašidin, oni koji su najodobrani nakon poslanika sallahu sa alihi vseleme. Pogledajte kakve su one olahšice uzmjeli u životu, ono što su oni radi od olahšica i mi ćemo uzeti kao olahšice. Ali nećemo raditi olahšice onih koji danas pasiraju olahšice koji nisu od olahšica islama. I ćemo naći nekada govo nekog učenjaka, to je nije šazd. Nešto što je, znači, pojedinačno mišljenje umetog poslanika sa Allahu a.s. pa kaže možda I vidimo gdje su te olakšice odvele. Učenjaci kažu neće čovjek slijediti olakšice, znači iz olakšice u olakšicu ići, a da neće postati zindik. Zindik je, znači, opis monafričkog jednog stanja, monafričkog jednog stanja, teškog stanja, licimenog stanja. Nakon toga će ti sve postati teško. A prihvati se i ovaj put je takav da je opisan da će doći vrijeme da će tež, biti teže držati din i za din nego žaravicu u ruci. Jesu li mi otakvi? Da li mi to ili ćemo znači? Solaš pa nema nikakve žaravice u ruci. Živje na tom, ustraje na tom i kad preseliš inšava imaš da se nadaš nećem. A posebno u ovim teškim trenutcima, preživljavanje na ovim prostorima, preživljavanje na ovim prostorima, da se držiš upute poslanika alijih sallatu vaselam koja je najbolja, najčasnija i najvrednija i nema drugog puta koji te može odvesti u vječna uživanja osim put poslanika sallallahu alijih sallam i sa ovim završite a poboda nakon u sredoviću herstu ćemo nastaviti tako drugi dio ovih plodova koja su vezana za ova tri velika lahote bareka ta'ala imena el-Wafir, el el-Wafir, el-Wafir, el-Wafir ta'ala da oprosti nema i vama da oprosti našim roditeljima svi muslimani malo zbij naša srca da ujedini naša srca na istini da nas poveže istinskom niti imana da la suči odani koji će prezentirati ovaj dan na ovim prostorima na najljepši način koji će biti svjetiljke prave upute za naš narod koji će želiti svim drugim muslimanima ono što želi sebi subhanallahu ve rahmunik ashhadu